Описав побачення Петра І з полуботком. Прихильно говориться про правління Петра II, як час блаженства Малоросії після довголітніх гонінь, сторінка 232. Але він швидко закінчився. Царство Анни Іоанівни зображається як темний час утисків, бід, тягот котрі впали на Україну. Царювання Єлизавети Петрівни – час великих добродійностей, який автор шанує аж надмірно, докладно описує подорож цариці в Україну, її відвідання Києва і зазначає. Імператриця Єлизавета закінчила собою знатний вік для Малоросії, із сумом оповідає про набір українців у Голштинські полки, а в часи Катерини II, про набір пікінерів, про кари козакам, котрі не хотіли йти в пікінери. Вони були більше Неронівських, – розповідає про знищення гетьманства, про установлення в 1765 році Малоросійської колегії – і про призначення Румянцева генерал-губернатором, якого оцінює позитивно, але і критично. Ми навмисне так докладно переповіли всі теми, яких торкався автор історії русів, щоб показати схему його історичного бачення. Не в усьому воно соголосне пізнішній історіографії. Багато в його поглядах суб'єктивного, Немало і не знання, але є й гаряче бажання розібратися в історичних перепетіях свого народу. Основне оповідання – взятої самовиця та граб'янки. Величком, очевидно, автор не користувався, але він поширює виклад, дає більш-менш широке тлумачення подій, чи підганяє факти під своє розуміння. По-справжньому демократично настроєний протестує проти кріпацтва, деспотизму, урядовців, що ставили себе вище законів, сторінки 165, 220, 229, проти насильства військ, релігійної нетолерантності, національної виключності і необхідності. Правданої погорди до чужинців, В тому числі і в українців. Сторінки 145, 204, 209 Зате він повний широкого співчуття До долі свого пригнобленого народу. Яка винагорода належить за кров народу руського, Тобто українського, Пролиту від гетьмана наливайка до сьогоднішнього дня і пролиту великими потоками за те єдине, що шукав він свободи чи ліпшого життя у власній землі своїй і мав то того замисли властиві усьому людству. Сторінка 213. Автор історії русів є ворогом тиранії. Він вважав, що будь-яке насильницьке Читеранське правління ніколи не буває міцне і довго тривале, а обов'язково упаде як таке, що неуміцнене згодою і взаємними інтересами. Коли ж на скинення Транії буде піднято народне обурення, то воно має вважатися за справедливе Старинка 59. В уста Богдана Хмельницького. Автор укладає думку, що всі народи, котрі живуть у світі, завжди захищали і захищатимуть вічно своє буття, свободу і власність, навіть тварини. Плазуни і звірі, худоба птахи захищають свої становища, гнізда і дітей, скільки мають сили, та й природа, подолажевим істотам за Божим велінням. Знаряддя для самооборони, приводить автор і слова, які нібито Хмельницький сказав, що вимушені клятви не мають значення, і Бог поверне їх на голови тих, хто брав їх примусом і марно користався для того ім'ям Його. Закони божественні, природні і цивільні, завжди Такі клятви знищують і кожна людина має обов'язок перед вітчизною більшої за природою від усіх клятв. Сторінки 63-64 Український народ називає автор історії русів націю малоросійською. Він засвідчив, що Україна не має природного захисту, що робить її гралищем невідомої долі і сліпих випадків, через що Богдан Хмельницький і виводить потребу протекції. Старі козаки хотіли московської протекції, бо то народ одновірний, а молоді заперечували, бо з'єднатися з таким неключимим народом – все одно, що кинутися з вогню у полум'я. Да й духовенство перестерігало народ від того, бо народ, що живе з ними, росіянами, доведений буде до такої бідності, що вбереться в рогожі і під рогожі. Сталінка 98. Автор, зрештою, застерігає, що віра українців та росіян не тотожна, бо вся віра в них складається в розбиранні «Образів та хрестів, і який з них ліпший, той і достойніший до пошанування, і сильніший до людської помочі». 99. Вуста татарського хана, до речі, прихильне до нього ставлення, ще одна ланка, що зв'язує історію русів з Худорбою, адже Худорбай – Виразно татарське прізвище автор укладає такі слова «Війни з Московією є неминучі і безкінечні для всіх народів, бо, незважаючи на те, що вона недавно вийшла з володіння татарського, і то єдино через міжусіб'я татарське, яким і тепер є данина, незважаючи на те, що в ній всі чини і народ Майже неграмотні і безлічю різновірств і дивних мольбищ єднаються з поганством, а лютістю перевищують диких, незважаючи, кажу, на невігластво і грубіянство. Нагадати потрібно прив'язливість їхню до самих дрібниць і вигадок, за які вони вели безглузду і довголітню війну. Зі шведами та поляками Йдеться про помилки В титулуванні царя Відмитивши Переписці з ними Дещо нескладне в словах За що й між собою Вони безперестанно Б'ються і тиранствують Знаходячи в книгах своїх І хрестах Щось недогідне І не за правом кожного Йдеться про розкол у російській церкві Згадати, Варто жадібність їхню до владолюбства і домагання, при яких присвоюють вони навіть самі царства, імперії грецьку і римську, вкравши до того державний герб царств тих, тобто двогоголового орла, що є начебто по наслідству їхнього князя Володимира, що був взятим царя грецького Костянтина Мономаха і йому належав, хоч той Володимир насправді був князі руський київський, а не московський. Від скіфів він походив. Згадаємо нарешті непостійне правління їхнє царське і знищення самих царів, яких кількох вони самі замучили по злодійському, а одного продали полякам на обій. А доказано, що там... Де нема постійної релігії і добрих норовів, там і правління постійного бути не може. І русаки і ваші, тобто українці, будуть плазувати між москалями, як вівці між вовків. Сторінки 134-135 Автор загалом вважає, що Московія порушила свої обіцянки щодо України а Петро I українців гнітить і озлобляє безсоромно. Сторінка 210. Цю настроєність автора історії русів чудово, як на нашу думку, скоментував Михайло Драгоманов. Якщо автор не любив московських порядків, то цілком не як вузький український націоналіст, а як оборонець прав людини. І навичок новішої європейської культури, і замітна річ, що його виявлення московських порядків випереджають саме ті, які висловлювали великоруські ж ліберали і западники. В защиту неізвісного покойника автора історії русов порядок 1881 номер 128. І справді, ставлення до тиранії в автора історії русів послідовно негативне. Через це він докладно описує кари, яким піддано тих, кого запідозрювали в симпатіях до Мазепи, зокрема в Лебедені, Підкреслюється, що за участь у війні проти шведів, українці лишилися без винагороди і подяки. Він засуджує таємну канцелярію, вважаючи, що вона була єдина у своєму роді у світі і тільки подобала до священної римської інквізиції. А полуботкові автор вкладає в уста слова: Кидати народи у рабство і володіти рабами та невольниками є діло азіатського тирана а не християнського монарха, який має славитися і справді бути батьком народів, сторінка 230. Міністерську канцелярію в Україні автор називає вичудом великої той Санкт-Петербурзької таємної канцелярії, сторінка 238. Про українців, русів він каже, Відомо по історіях, що цей народ був самостійний і самодержавний, і з найвіддаленішої давнини під управлінням своїх князів, досить славних великими своїми діяннями та війнами. Та перше нашестя, і спустошення татарським з ханом своїм Батиєм завело його протекцію Литовську а потім у з'єднання з Польщею. Це з'єднання розрушили самі поляки нечуваним і теранським своїм правлінням, та свободу і вольність народу відновило правосуддя Боже, подвигнувши народ до неймовірної хоробрості та мужності. Сторінки 135-136 Не можна оманути тут також ставлення автора історії русів до шляхетства. До речі, це виразно свідчить, що твір написав не шляхтич ще одне заперечення гіпотези про авторство Безборочка, який був князем, і свідчення на користь Худорби, який був з дрібної старшини і дворянство його рід отримав під кінець XVIII століття, коли історія русів Уже була написана. Те шляхетство, бувши завжди у перших чинах та посадах у Малоросії і її військах, підводило під уряд її численні міни своїми підступами, контрактами і частими зрадами, намисленими на користь Польщі, а народу дало випити найгіркішу чашу зрадами і введеннями їх у підозру, недовіру і в найбільш тиранські затемуки, які чинив над ним за недоглядом Верховний уряд, але всі замішанинні. Неладі і побоїщах у Малоросії, що були після Хмельницького, вони бо й були причиною, і хоч які ховані були їхні Сітки і підступи від народу, але він знав винуватих кількох знищив, сторінка 120 Виходячи із цієї засади, автор писав проти Виговського. Хоч виславлював вірного соратника Виговського богуна, він, очевидно, заходів гетьмана звільнити Україну від Нового ярма не знав, гадяцький трактат. Про Мазепу також писав, що той був поляк, хоч до його акції Союзу зі шведами ставився співчутливо. Цікаво, що невисокої думки автор і про запорожців Івана Серка Бруховецького. За те свої думки вкладав у вуста Дорошенка.